Egon honen eguer dion, edo gabon, hau mugei merrak da, badaik zute, zuen telefonoen bide jokoen eh, podcasta, eta ara bai ba, ba, nola baiteko euskerazko mintza praktika, eh, ni brutal nauz eta eh, zarearen beste aldean, eta iaia ia, munduaren beste aldean, daier dugu Mexikotik. Daixo, petxalde nahi? Zer muzaztea, daier? Baina, bueno, izpairu pertsa nahi, entzuten nahi zuzta. <laughs> <laughs> <laughs> Ba, bueno, ba... ba ondo, ondo lartzai, pixka betiko martxan, Oren, bueno, grauatzen ari gara nila betean, ez dute espoilorra eh, ingo, ez dut esango zi nila gauden, bueno, bai esango dut. Eh, iraia, eh, ba, pixka patria den nila eh, da hemen Mexikon, eh, independentziaren egunas patu genoan da lagurtxi, eta, bueno, da pixat patriotiko jartzen dira, jarte honetan, eta, bueno, pixat ez berdina, baina ez Bueno, hemen, hemen aberria ospatzen zenuen, eta han ere bai, oso ondo, oso ondo integratzen zera Mexikon. Bai, bai. Eta, bueno, ba, ez aki kontatu da, baina, bueno, negozio bat irriki dugu hemen, tortileak egiten ditugu, Eta jabet honetan egin dugu proba bat, eta inditugu berdeak, txuriak eta gorriak, Mexikoko bandera da zero, eta, bueno, kasualitatez, ba, Euskal Herriko koloreak ere koentsi ditzen dute hor. Orduan, ba, pitzkat, bueno, e etxean bezala, o, edo behintzat kolore e ezagunekin jolazten hon gara. Oso, ondo horrela, gustatzen zait. Hau da, badakizue baiztuen saio abertzalea, <laughs> Nozki bai. <ez. laughs> Zala, ongi etorri Mugei merretara edo Mugei merrak eh, saiora Astea honetan beste bi bideojoko ekartzen ditugu. Nire kasua, bueno, ja. lehengo gaur daiertz hasiko da eta daiertz bai. ba, ba ba ez da ki sensibildatea ez duenez. Polemika sartu du bai, bai. Zein da zure gaurko bideojokua? Play Ink du izena. Eta, bai, ba, proposamen pitxkat e, friboloa e, iruditu ezaket, pandemia batean bizi garen garaian. Baina, bueno, pandemia aurrekoa da jokua, eta, bueno, ez duzte garatzaile, pentsatuko zutenik, e, benetan pandemia batean egongo ginen ikurte batzuk peranduago, mm -hmm. baina, bueno, horrela gertatu da, eta... Eta bai jokuaren helburua, ba pizkat e, neko, neko simplea da, osea, el burua da gaitotasun bat edatu eta a eta ba guztia desalertarastea. Hori da jokuaren helburua. Eta bueno, Ba, ikutsiko dugu, e, ze emberalder di positibo eta negatiboetan ega ber ze baloriatzio jasotzen duen jokuak. Oso, no. Eta nere partez, zibarita, jarri naiz, eta gaur, ba, kriz bideojokua ekarri dut, saiora Ia bi urte, kalera zutako e, bideo joku independientea dugu, edo india, horrekin esaten bezala Eta, eh? ba, e, aurreatzen zuet, kriz oso oso oso, joku polita, kristonako eh, soñu banda, asko-asko gustatu zait, gero, mm -hmm. gero nereitzak matizatuko ditut, bainan, bainan esan, aurrera atzen zuet, ba, asko disfrutatu duan joku bat dela, eta gainera, ba, bueno, eh, garatzea, Bartzelanako estudio bat da, beraz, ba, bueno, ba, nik ere bai, nola baitez, ere bai, abertzalea jarri nez, baina kasunetan eh, kataloinakoa. Eta, hau, esan da, ba, musika bizkat jarriko dugu, eta eh, jarraian, daier, Leigin, Jokwarekin, así que hola. E, ba, proposamen pixkatezak polemikoa fribola izan daitekena e ekarri dut eta bueno, e, jarri gaitezen e, egora batean non txinan gaixotasun ez ezagun bat agertzen da eta jendeak kutsatzen eta hiltzen esten da Hori gaitezen... norbaiti ezaguna egiten zaion abia puntu hau <laughs> jarri gaitezen txinaren alde ez <laughs> Bueno, txin, Nik ez el, dakit, baina porokotxezen irakurri du. Txinan jartzea adibide bat izan da. <laughs> Gerekoziko dugu, e, aukera gehi emango digula jokoak, baina bai, egia da behar badaz gaudela garai honenean horrelako or, joko bat edatzeko, baina bueno, jokoa zaharra da, baina bai... E, Ba ba, sorry Charles, gaudo garei ba, COVID-e meretzia dela eta ba, jende asko hilela. dela. Eta baina, e, niztu dute aitzaki bat dela gore, ba, gauzak bere kontestuan ma, mantentzen jakiteko. Zer uste, uste dut, ez dakit, e, zentzule izango ditugu, baina ez dut uste gutako inor e, epidemiologoak garenik. Eta beraz, benetan virus iltsaile batean atzuko aukera, ez dakitoz oso handia izango den gure artean. Orduan, bueno, fantasia mundu batean, no, ja, jokuetan bezala, joku gehienetan bezala, sartuko ba, gara, ba, pitzkara dat. E, ba, Benetan, realitatean egingo ez ditugu gazak sortzen, eta horrela ba, pentsatuta ba, zaitur ditzen, Horrean kriminala joku hau, baina guen. <risa> <risa> bai, hazu esamezela joku hau... E, aurrera bueno, e, lehenago kaleratu zen, e, baina nik esan behar ere bai, ba, nire... nire ez dakitez, nire morbosidadean edo, jolaztu nuen lehen aldia da pandemias izanean. <risa> ez agutzen nuen joku et, et, Eta, ba, bueno, esan nuen, ba, garai oberena egon daiteke. Pandemia batean, ba, pandemik, bueno, eh, Plague Inc. jokura jolazte ez da. Ba... Ba bai. Ehin batean, prentxatzen baduzu, eh, pandemia garaiek, igual, ehin batean lagundu diega ba, pixkat interesa sortzeko jokuari buruz. Mm. Eta igual ere garatu garizan dute pixkabat, ze, bueno, eh, nidak edala prinsipioz eh, jokuaren... Eh, allerdi nagusia edo zen eh virus hori eh edatzea baina e, orain ikusi dut ere eh kontrolakoa gain dutela o sea, azkenean eh eh virus hori garaitzen ordoan bueno igual nolaz bait, ba, eman ezbait ba emandie bat, grabatu beste ikuspuntu bat Ba, bai, baiuari, azkenan esaten den bezala polemika ba positiboa izauten da zutaz hitz egitea bai. du, orduan bai. ba horrek igual ere eman die 20 garritasun gehiago. Bai, bai, bai. Orduan, bueno, ba pizkat e, e, jokoaren analisian hartuta, ba, esan bezala playing jokua sari gara. Hemen, eh, elburua esan bezala oso sinplea da, Munduk po, munduko mapa batean aurrean kokatzen gara, joko hanen hasi eta elburua eh, gaixotasun berri bat edoatzea da, eta gizateria osoa dezagertarazten bat badugu, bat partida hori edo bueno, joko hori eh, irabazi egingo dugu. Bestela ba, gizateriak zendabide eh, bat arkitzen badu edo portzentai bat bizirik elditzen bat ba engaldo egingo dugu, hori da asierako e, proposan bena. E, Azteko esan bezala, ba bueno, txinarena adibide bat izan da. Ze mm -hmm. gure lehen kutsatuak, noan emanko lehen, aukeratzeka aukera amaten digu e, jokuak, da e, jokoak bai aipatzen digu txina adibide bezala, ze bueno, ze, eh biztan lagendian dituen herri da mundu osoan eta eta ez, e, eta pobrezia dela eta ba igual estatuatuetan eh ba saiotzen bat hartzen eh bat ba e, izango da garatze Hmm. Hortoan, bai txina ipatzen da ipatu e, adibideo egoki bezela, e, ze bueno, egaldi e pila bat daude txinatik, eta ikusten dituzu egazkin e, e pila bat e, txinatik ateratzen, eta beste eleku pila bat joaten, eta bueno, horrek lagundu dezake e, behin pixikak garatua duzula azure gaixiotasuna, ba, erresiago e, edatzea. Orduan, dai, dai, noski, ba, Groenlandia aukeratu dezakezu, e, gaixotasuna Azteko, baina ba, normalan bezala garapena askoz motelago izango daz, aukarriz e, mm. banago ez dauka e, aeroporturik, e, eta, bueno, e, barku bidez, e, Europa arauztu dela dituen e, irtera ba, karretakoak, orduan, bai ba, garatu dezakezu horrela edatu dezakezu, baina, ba, garapena askoz motelagoa izango da, no aski? Daier, eh, jarraitu baino lehenu, pixkat, explikatu, usta dut, ez duzula zein da, interfaza edo, eh, nola kontrolatzen dugu, nola ikusten dugu jendea ba, kutsatzen joaten dela, eta nola, ikusten, nola kontrolatzen ditugu, ba, azok esan duzun bezala, ba, pixkat, emigrazio eh, flujo, flujo oiek. Bai, E, Kontua da guk ikutsiko duguna da e, mapa mundu bat esan bezala hasieran iran agertuko zaizun maparen mundu bat eta zuk eraukeliko duzu zeherri aldeetan hasiko den gaizu eta asun hori. Eta e, gero gure helburu hori lortzeko, ba, balia diberde ezberdinak emago ezkigute, e, iru kategoria nagur zidan banatuta. E, kutsa pena, sintomak eta gaitasunak. Hori e, da, guk egokitua halko duguna gaitatasunari da gukianez. Baina erakoan, zuk esan bezala ikusko dugu mundua, ikusko ditugu egaldiak eta mugimenduak eta ikusko dugu egunak eta ilabeteak pasatzen e, maparroetan eta ikusiko dugu nola joaten den garatzen, eta garatu gala, eta e, beste realdetan e, kutsa hartzen hasi gala, ungo ba, gara puntuak e, lortzen, e, gure gaix, gaixotasunak eman goizkigu ahadene puntuak, eta hoiekin ba, gure gaixotasuna e, evoluzioan arazi halko dugu. Ai, ai, aitpatutako eh hiru alderdi horietan ez daukago mm -hmm. alde batetik kutxapena, ez ma. Hemen eh modu ezberdinetan eh mm -hmm. gaur aukera emango diogu gure gaixotasun hori izan mm -hmm. airearen bidez, zuretik otolaren bidez edo eta animalien bidez ez ere, abereak, txoriak, insektuak, edo eta... edo eta... Ar arratoiak ere er erabilea izango ditugu, edo, bueno... gure gaixiotasun erekin kutsatzea eragina izango dugu. Dai. Bestetik, e, sintomak izango ditugu, gaixotasunak izaki arengan duen eragina erakutsiko dutenak, e, ba, esaterako, estul arrunta batetik diarrea bat edo bueno ba sintoma aulago batzuetatik e, evoluzioan izango dugu ba organuen utxe egite orokor batera irizarde ba hori susunan eriotza e, eragin sintoma bat dena. Ehone Eta azkenik e, trebestasunak ditugu, eta hauek ba gaixotasunak temperatura batzuk jasateko kapasitatea erakutsuko du, edo eta medikamendu batzu egi garatzeko, eta honek ba, zuzenean eragingo du, zendabide bat arkitzeko aukera za zailtzean. Orduan, ba, bueno, gaztelari inazetan, ba, denpcela va proba errores va pixkat proba txen jotea ere orrekak aurkitzea e, zure, zure gaixotasunari ba kutsatzeko eta hiltzeko e, gaitasun gehiago ematea oin arlibrean gizateria, ba ali eta il, il izan zure gaixotasuna ba saiakera da gehi egingo ditu zen hmm. dabide bat aurkitzekor. Orduan zu saiatu bar za Or, e, zara ere hori ah, hori ere zailtsen. Orduan hor gauza horien artean eh gongosara aurkit bono bilatzen piskat oreko hori eta esan bezala ba puntuak lortzen joango zara eta hoiekin ba angara duzu zure gaitasuna alderdi ezberdinetan Eta, bueno, hitziko da puntu bat, noan esan bezala, ba, e, saiatuko dira e, sendaride bat harkitzen eta zukein barduzun gazo bakarra edo, bueno, horrez daukazu horren besteko aukerarik. Eta hain dezakezuna da, ba, e, sortuko dira burbuia urdin bazuko ezela gartuko dira, ba... E, Probak egiten ari den herrialdean eta hor e, e, burguia horreri sakatuz, ba, suposatzen da zaildu edo atzeratzen duzu lapitzka bat zendabidearean e, garapena. Hor daukazun okazun aukera edo zarbait egiteko. Eta, bueno, e, monetizazio sistemari da gokian ez? Ba, egia san, e, bentsa, nik bentsat e, partidan bertan joku barruan, Ez dut aurkitu e, e, elosketak egiteko edo jokua errezago izateko aukerarik. erarik. Eta ben, hori... E, ba beste jokuetan aipatu guen bezala, son genezak eba positibo bezala aipatu izan dugu betze... Bai. bai. E, ...moentutan ez? Bai. Mm -hmm, bai, bai, bai, bai. Ba... Bua. Ba... E, Bestaldetik... Eta e, ez harban positiboak kasuanetan... E, izan ere bauri, ere jokoan erosketak egitea baina, e, eiten jokoak e, e, ez burtsatu gualez, baina animatu bai, animatzen zaitu e, e, jokoa ere eustera, zet doaineko proba bezala tartatzen du, zuk alastun duzun doain, e, doaineko hori, eta azkenean e, ordainduko bazenu, ba, ba printzipio e, aukera izango zenuk momentu batzuetan eh jokuak azkartzeko edo esan dugun hori ba, maparen munduko mapa horretan ba denbora azkarago joateko te ikusteko gure eh izaten ari den garapena. Bai. horretarako ba ordaindu balko genuke eta bueno, Bitsiagin zait, aipatzen dutela, e, publizitatea dezagertuko litzateke lagodenduko azenu, tanik ez dut, inyogo, publizitaterik guzti, hmm. doaineko jokuan ere, aurduan ez dakit, ez dakit doan dagoan publizitatea hori, Bye. baina, bueno, e, eta, gero, ba, bueno, gero igual sakonduko dut alderdi pozitibo eta negatibo eta, baina, azkenean ere, e... Gure e, gaixotasuna egokitzapen genetikoak gehitu balko du dizkiagu garrik ba, ordaintzen badugu. Eta eta ala ere ba, maiak gainditu ala eta partidak gaindituta ba, lortuko ditugu egokitzapen genetiko horiek, baina ezingo ditugu gehitu, e, ez, ez badugu ordaintzen joko <gülüyor> Nire gustatu zen, nire joku honetan... E, ba, bueno, gustatu zen dana... E, da, tontakiri bada da, eh, bainan... Hor, e, ba, bueno, e, interfaz nagusia hor... E, Daierzek esan duzun bezala, ba, munduko mapa hori ikusten dugunean... E, uh -huh. Ba, esan bezala, ba, hori ba, e, itxasontziak edo egazkinak ikusten ditugu, baina nienbait ere bai ikusten dira... Nora, e, berriak, ez da? E, hor, dago barra bat, ba, ba pelikulaetan bezala, non no? Berrien titularrak pasatzen joaten dira. Eta hor ikusten no, dugu, e... ba, ez da? Ez dut esango errealista, baina eh ba, baditu antzekotasunak. <laughs> Eta orduan ikusten dugu ba, nola ba, ba, depende non hasten zaen ze, ze nola obetzen duzun zure gaixotasuna. Ba, posotso baditez ba ba nonbaiten ba, eskolak egiten dituztela edo Aha edo, ba, ba, ba ez dakit ez, ba, ba, ikustu dituzu koronavirusaren ba, e, krizia baino lehenago zeuden titularroiek, non, ba, herrialdek esatun zuten, ba, beraiek ez dut, zutela koronavirusaren arazorik, eta ez ziotela beldurrikan bat ere eta eta olakoak, ez? Eta orduan ikustu duzu nola joaten dan pasatzen, ba, ba guk ez dagoago arazorik, hasatzen da jendeak hasten da ba mugitzekor restrekszioekin eh dituzte eh aireportuak isten dituzte eta OMS OMS ez askit no esaten da no OMS baina baina adibidez ba, ba nola ba botatzen ditun eta hori e, hori bai. gustatu gustatu zitzaidan pilo bat zeren nik ikusten ni on ba, eh, ba, ba, bere garaian nahiko, nahiko antzekoa irubitzen zitzaidan e, e, ba, errealitatean ikustenari ginenarekin. Horri da, horri da. Ba, horri interesarria da. Hori igual, ba, alderdi pozitiboetan pixka garaetuko gara dut, gero. Mm -hmm. e, aipatu nahi nuen ere, ba, horri, e, ba, bueno, e, jo, benetako jokoa eruzteaz gain, ba, fantaziazko gaitasunak barne batu aldizki augugu, gure gaixotasunari eta espantzioak eskuratu hori ere aldain dut da noskin ba, zombiak, pertsonak zombiak bihurtzen dituzten gaixotasunak e, izan ditzak egu, baita ba, pla, Planet of the Apes edo, eta mm. tximinoan planetari omen aldi agiten dion Eh, ...virus... kontrversad non eh animalia ba animaltua eta mendien eta bueno, eta hori or bezala ba bueno, eh vampiroak va, eta ba pizka ba fantasiasko ba Ba, eske nan dia pizka ba horrelako ba ba omenaldiak, ezta? Horira, azkenean, horira, ba, bai. Eta bai, ba, bueno, biztitzapixka bat ematen diotere bai jokoari, non ikusten dugu, ba, ba bueno, ba, ba, azkenean, virusaren tematika, eh, ba, pixkat nekal ezake, baina, ba, bueno, ba, horren dator urrengo partida jolaztema dugu, ba, ezak, zombiekin edo, edo, bueno, eh, ba, tximinoen invasioarekin eta bar, ba, ba bueno, ba, beste, beste alizende bat daka jokoak. Bai, bai, horira. E, Jokun normalean, bueno, esan duzak egu, e, gaixotasun forma bakarra ez dago, zara o sea, ba, e, jokuan garatu ala, bakteria bat izango da, gure gaixotasuna, eta usta urrengoa bilza izango da, eta gero ontsio bat, eta bueno, eta nina bardura txikiak izango ditu, ba, bakoitzak, e, adidezu ontsio bat, egu, E, garatzea edo edatzea edaraztea ba zailagoa da ze, bueno, eta be batar sito va ba bueno, e, bidez eh edatu bar duzu eta orduan ba sortzen ematen dizkizu beste saltasun extra batzuk eta bueno eta beste pentsartzeko beste gauza batzuk baina baina bueno Er, esan shamdosun bezala bai, fokoa basiko azkenean, ba, ez da gehilegi aldatzen. Orduan, ba bai, ematen diote beste beste bizigarretak. Bai, bai. Eta batez ere, ba ematen diote zen, ba, bueno, ba bituzaren izango balitz bakarrikan, ba, erraz azpertuko azpertuko ginateke, joken jokenetara, pues zaren, bonu, e, uh -huh ba, comentar er, daiaer, da ba, nola, ba, zeindan bizkat jokoaren muina, baina egia da, ba, jokoa azkenean, ba, eh relativ, relativo, e, da, ba, bizkat limitatua dela, ezta, ba, ez da gala hainbesteko, ba, e, jo, berriro jokatze be, beste parti bat jokatzeko sea hori, ba, ba agian, ba, segurazki hasiera batean egiteko eh gogoandirikan ez genuke izango baina ba, ba, ba, bueno, ba berriz jolastea eta beste beste boluzioak ikuste eta bar ba pizkat horrek eh, ba, bueno, laguntzen gaitu horre, horretara iristera Horrita horrita bai Bueno hori horia ja alderdi E, negativo ta positivoetan aipatuko edo gero valorazioan aipatuko dut. Uh -huh. Eta bueno, e, ne, gustatu zaizkean alderdiekin hartuz, ba, lehengo le lengua nuke, ba, e, biologoa izan gabe, ba, oso erresia dela ulertzea, <gülüyor> eh honetan oso erres e, ulertarazengizua ba, kutxatzeko ze baliaberrituzun eta eh gaixotasunaren e, apenas lortzekore ogoin arrisko moduak eta orduan ba, esan bezala, ba probatua hala ba zure estrategiak sortzen joango za jokuan eta bueno horrek hasiera batean interesgarria daite du jokua gero hau ba, bueno positiboan negatiboan artean dago baina partiak ez dira oso motzak Baina, eh, jokoak ematen dizua aukera ba, edo zen momentuan partida gordoitzeko eta bestu momentu batean jarraitzeko. Baina, eh, pozitibo ez dela, ekbatuko noreken, eribentzak hartatu zaidala. Eh, askotan, ba, denbora pixka ati eh, balinba nuen. Ba, gogoa ematen dizu itxoitekoz, azkenean zuk ikusi nahi duzun, egin eh, dituzun aldaketekin eta... Eh, Eh, Man dizkiozun evoluzio ekin zuri gaixotasunari, azkenean lortzen duzun helburua, hau dela eh, bizateria eh, desagertarazela lortzen duzuna, ala azkenean eh, partidaren batean eh, gertatu zaidan bezala, ba, Groenlandian hamar eh, mila pertsona edo kutxatu gabe galditu dira edo <hum> Negri bat azte, eta nola da, Malagaskarrekin, bizazkenean eh, Irlaak birenez, bazaienek dira eh, edatzen, eta arruan, pa, hori eh, konturatzen zara, ba, lehenengo igual, enfokatu eh, hartzen zara, apreta ba, erapena aldiketan diena izaten, eta unkerola igual hilkortasuna eta beste alderdi, aldertiai eh, Atentzio jartza. Baina esan bezala bari interzgarrein zaidana da posazkin hain e, pikatzan zaitu zentzu horretan e, eta mantentzen zaitu hor pitzkati interzatu da e, esaten a ber, lortuko dut eginduan duan edo ez. Eta bueno, alderti negatiboan litzateke e, behin lortuta, behin lehen goaldizu lortuta ja galtzen du pitzkat bere interzat jokuak. Bai. Se, bai e, lortu arte bai mantentzen zaitu hor e, tentsioan ta fisiatik interes horrekin baina nei lortu ta esan bezala aldaketak e, nahiko nabordura txikiak dira azkenean gaisota sumota titikesteera eta izan bakteria izan virusa o parazitoa bai aldaketa txatu batzuk daude baina ez dira horren bestekoak orduan E, orri jaitzen badiogu ba ez daukazula eh artean ez daukazula joku osoa eta ezin duzu garapena azkartu eta horrek egiten du momentu batzuetan ba, jokua aspergarria izatea, mm -hmm. zoi sendugu bezela ba jokua e, bai barkatu gaixotasuna edatzen hasten denean beste herrialdetara sartzen denean ba, puntuak emango dizki zu eta garatua ala Ba, eta eriotza gehiago lortu gala, ba, piskat e, denbor emango izkizu puntu gehiago. Baina, iritxuko da momentu bat, ia mundu guztia kutsatu ba daukazu eta hor ja ez duzu ira lortuko, eta gelitzen zaizun bakarra da garapena ikustea, eta igual, ba, esan duan bezala, senda begidearen e, burrugu jauriek ba, sakatzea, e, ez garatzeko horren azkar. Eta hori, hor, puntu horietan, baigual gogoa ematen ditzuen mateko azkarrago jutea jokua, ze zaukezuko zandirik egiteko zuk, hor. Bai, bai, bai, bai, bai, gira da, Batxe, bon. iristen dela momentu bat, non, ba, bueno, ba, ez du esameztela, ba, dena ja eku e, txatu adagola, eta ba, garreken itxo egitea gelditzen dara. Eta, klaro, ba, ba, azkenean, baigual egon gozara hor, bost, bost hamar minutu edo ikusten, haber, noiz, zirabazten duzun? <laughs> eta azembat, puntu, lortze dituzun ezta. Horida, horida. Eta, bueno, astutza eta alde reposieti banetan ere aipatzea azuk esan duzuna. Azkenean, horrek, ba, errealitate puntu bat ematen dira ikusten duzun nola hasieran. Zurek aizu ez denean oso eraginkorra oraindik edo hilgarria. Ba, e, berriotan agertzen dira ba, gauza, edo gauza trivialak eta papatean baten denean ja kutxako horrra eta ehilgarria izaten, ba ja, e, berrietako gai nagusia, mm. ba, gaixotasuna da edo herrialde zordinak zenna aurri hartzen ari diren gaixotasun horren aurka, eta eta horrela eta siran igual ba esatzen tema e, agertu da eh nahiko nahikoa ula e, bueno asiren da ba bueno, gaza txiki bat txiki eta gero ikusten duzu nola ba, benetan e, ba, E, gizaki ehila, benetako arrisko bat suportzatzen duenan, orduan e, bihurtzen da kezka bat eta, eta orduan agertzen da albizteetan eta leku guztietan. Hori da, hori da. Norke ez dugu horatzen nola, nola, ba, bueno, aziran katarrotxo bat dena, ez, ba, ba, gizadia lu, e, lurretik, ba, ezabatzen duen, kristonako e, ba, gaixotasun bat e, bihurtzen dela ez da. <laughs> <laughs> <hum> bai, nerik? Nerik gusta eh, beste a, joko honetaz beste eh, beste gozat gustatzen da na da, ba, ba, ikusten duzula, ba, ez dakit ze, ze base ze realismo base izango duen. Baina ikusten duzu tokiez ba, ba Tokia Sperdinetakoz eh, o Tokia Realisvernyak z dute da ze estatuekin ba, ba, komunikatzen diren zer naidebiz ba ba ba ni goratzen dut adibez eh Iberiarpeninsulan hasten ban intzan eh normalean kucha tuta e, herrialdeak edo ba herrialde latinoak zeran eta bestetik uh -huh. ba ba ba zubean bezala ba Chinatik hasten bazea ba claro eh <laughs> Gorde baina ere bai egia da, ba, ba, bueno, ba, gaur egun, ba, txina bihurtu dela, ba, ba monstruo ekonomiko eta soziala. No, ba, ba, herrialde ia guztiekin, munduko ia arrialde guztiekin, ba, loturak dituen, eta ateratzen diren, ba, egaldi ba, eta itxasontzi ezberdinak, ba, dira ez, ba, ba nork ez du eskatu ali, presen, ba, guk eskatu badugu, ba, pertsona, ba, ez dakit, ba, e, ba pla dibostoken edo australian bizitzen dela, ba, ba beraiek ere bai, e, ba, bueno, eskatu dute, eta azkenean da, ba, ba bueno, ba, garatzen baduzu gaixotan zeun bat, gaixotan zehun, eh, gaixotasun bat, non, ba ez ba, bakteria bat ba, kontaktuaren bidez edatzen dan edo ba ba ezakit, ez dakit e, ba, dugunaz edatzen bada Ba, ba bueno, ikusten ditugu ba nola baiteko, ba ba influentzia horiek, ba, ba hori esan bezala, ba Iberia printzulan hasten bazea, ba segurazki herrialde latinoak eh Ertamerikako Ertamerikako latinoak segurazki izango lehen kutsatuak, baina na ba adibez, ba, ba adibidez, ba, Afrikan e, sartzea, ezta? Eta, di, eta, sartzen, eta Afrikako herrialde batetik hasten bazea, ba African Afrika Afrika garaitzea erresago izango da. Bai, baina garaitzea Claro. E, segun eta azlekoetare igual gehiago da afriketik. Bai, bai, hori horrek ematen diore puntu interesgarria bai, e, Eta, ta bueno, e, superazatzen da igual Real Deportean erresago izango dela elopen hori sortzea. Abidez estatu batutan edo Kanadan egiten baduzu baino Mm -hmm. eta herrialdea getan, ba, er, gero ere, ba, saunetan honan azten duzun, herrialde ba, ezberdinak izango dira ba, nolaz bait sendabidea mm -hmm. e, e, lortzeko ba, lider edo bihurtuko dinen herrialdeak mm -hmm. eta orduan, horrek ere ezberdinak afrikanasi eta eh guztiarekin guztiareken botsoa nahizatea bai. eh, eh, sendabidearen liderra edo estatuatuak edo Kanada izatea lider baita nieran ba, esan duguen zela ba badauka zea hori non eh, ba bueno ba eh, evoluzio ezberdinek edo, edo etapa ezberdinekin, berdinek in ba frogatzen Juan Marsa horrek ba ba ono bueno, partidakopuru eh, jakin batera eramango zaituk ba 10 edo 5 edo bai ba, nahi dituzun frogak egitea, eta, abidez, ba, joe, ba, saiatuko jo, ba, nahiz, ba, ba ezakit, ez dakit, e, ez, ni goratzen dut nola, ba, joan nintzen nere, nere, nere, nere gaitza biskagat, hobetzen, e, eta iritsizten momentu bat, non, m, esan dituzak planetaren erdiak kutsatu zegoen eta, eta, ba, e, eman nion, ba, ba ez dakit, hobekuntza gati, non, zen, bai, faio organikoa, ez, barne organoen e, faioa. Eta, horrek, Horrek egin zuen, ba, ba, kutsatuak nituen e, e, herrialdeko jendea ba, hile egin eta kutsatuak ez daudenak ez. <laughs> eta behin kutsatu guztuak mm, giltzen diela, zuk e, ez ergabeli etzen zea. <laughs> horri da, <na>, horri hartatu zait, ba... Z zazpi mila milioi pertsona hilda e, eukitzea baina Groenlandian hamar mila pertsona kutsatu gabe ditzea eta horien gatik ba, partia galtzea. Bai. Orduan, bueno, bori ba, ba, esan bezala. Horrela e, pixkat e, laburru bilduz, e, nore valorazioa litzateke. Ba, bueno. e, proposamen interesgarria eta nahiko originala dela. E, jolazteko baina, bueno ez naiz gora otzen ja, baina ezte jokuren batekin esan duan bezala ba, igual da pein e, aldi batean, aste pare bat, e, hilabate bat jolazteko joku bat e, aurkitzen dozun bitartean ba, esan bezala e, modua kutsatzeko eta eta lortzeko hori ba, zure gaitzo horrek e, ba, jendea hiltzea eta behin garaitzen duzu nean behin edo bitan, baina ja, biskiat ba, interesuari galduko du, mm -hmm. baina lortu arte ba, normalan manten duko du zure interesa. Orduan, nire balorazia sei batekoa da, zen zuretan ba, jolaztun duzu bitartean artean, ba, baina bueno, mantentzea zaitu hor interesatuta, Baina, txuka puntu bat, no, lortu zunean, baya... ...alizientea, gado, bon, okay. galduko gal dupitzka eta interesara azirana ez da bezala eh Chris eh 2018aren e, abenduan eh argitaratutako joko bat dugu kasunean e, Devolver Digital argitatzaile argitaratzaileak eh aurkeztu zigun eh honek ba egiten dituen da ba batez ere ba joko indieei ba pizkat e, eta joku indie ba oso beraik pentsatzen nabarben, nabarren nabarmenei ba pizkat eh ematen dioten Eta, kasu honetan, Gris e, Nomada Estudio garatzailearen e, lehen jokoa dela uste dut. E, Nomada Estudio, Bartzelonan, e, e, ba, bueno, dagoen, bideo jokoen estudio bat da. Eta, kasu honetan, ba, diseinatzailea, e, Konrad Roset da. Eta, Konrad Rosel, e, ba, bueno, ba, joko honetan, Gris joko honetan, ba, berak egin ditu diseinu guztiak. E, Gris, Grisen, ba, bueno, ba, Gris izteneko neska baten e, kontrola. Artuko dugu, e, ba, momentu batean ba, ba, lurrera erortzen ari dena, eta behin e, lurrean gaudela, ba, aurrera tatzera, ba, plata, e, plataforma videojoko bat izango behalitzu bezala, pixkat ba, ba, esaterako, ba, Super Mario bat izango behalitzu bezala, ba, ba, bueno, faseak e, gainditzen joan beharko gara, e, ba, jokuaren bukaera ikusteko. Jokuaren historia ez, eh ba, bueno, ez da oso ziurra. Seren eh, Jokuak ez dauzka ba ez, ez, dauzka letrarik, ez da kit ez dauka mm no lasan, eh, edo izat da, da bain holasten astengia eta gertatzen dena ba ikusten dena da. Kasunetan ez amezela? Ez hau <tutu> ba, konbertsa zireko, gris neskau dagoa karrikes, jokua. Hori da, hori da. Eta ikusten dugu hasi eran, ba, ba, estatua baten eskuan dagoela abesten, estatuaren eh, esku hori apurtu egiten da, eh, grisek ahotxa galtzen du, eta hortikan ba, lurrera erotzen da, eta lurrera erotzen denen, ba, ba, oin ez joaten da, ba, beskat, berantz begiratzen ez. Estad oka historiek baina eh ba, bueno ba beren eta eta grisen mugimenduak eta pixkat ba jokuaren tonoa eh ba, pila bat teoria sortu ditu interneten eh edatuenetariko bat adibidez bat depresioaren eh, ba kitaz, eh, eh, kitaz, depresioaren metafora bat dela esaten dute kasu honetan, eh, estudioko jendeak esan, esan zuen, eh, kasu ez dutela, eh, interpretazioi jarriko, ba pentsatu dute, ba, jendeak e, jokua disfrutatzea nahiago dutela eta, ba, bakoitzak diz, disfrute horretan, ba, gauza gehiago ikusi nahi baditu ba zein, ez direla inor, pixkat eh ba ezakitez, ba, eh sortzeko edo esateko, ba, ez e, kasunetan ba, jokuan ez dagori. hori. Ba, hori ikusi nahi baduzu eta jokuak ez badizu ba, nola nolabaita esaten ba oker, re, oker joaten zarela, ba, ba ondo irutzen zitzaiela. Honek gauzergatik pentsatuta depresioarekin ba jokoaren tonoa siera batean, ba, ba, oso grisia da, ba esaten den bezala, e, kolorean ikusten dugun gauza bakarra da grisen e, ilea, kasuenetan turkiesa, baina beste guztia e, beltza da. Eta, ba, bueno, ba, esan bezala Super Mario bat izango balitzea zela, horreatatzera juango gora faseak e, pasatzen, eta, e, ba, bueno, ba, habilidades berdinak irabaziko ditugu e, fase horiek garaitzeko ba, dibidez, e, ba, bueno, ba, nola diteko... E, pishu bat edo plomo bat ez za esaten da hori ederaz, ba norita cubo astun bat bihurtzeko eh habilidadea irabaziko dugu zeren, ba bueno, ba jokua e, basa amortu batean hasten da. Kristonako e, aire bortitzak egoten direla ba area aurrera bat aurrera atzera mugitzen dutenak eta adibidez, ba ba fase bat mm, batzuk izango ditugu non eh e, arekaitz hoiek ba E, saiestu beharko ditugu eta saiesteko ba, ba, pizu astun bat bilakatu bi beharko gara. Beste habilidade bat adibidez izango da ba, bas, e, planeatzea. Eta hor duen ba, egongo dira fase batzuk non ba, ba, bueno, alde batetik alde batera eta bestera salto inbarko dugu eta e, planeatzea beharrasko izango da ba, ba, toki ezberdinetara iristeko. Eta horrela, ba, ba, habilidade ez dut espoilerra egingo, baina habilidade ezberdinak e, aurkitzen joango gara. Jokuan aurrera egiteko. Jokua esamezela, ba, plataforma joku bat da, baina e, pixat, ba, ba, puzle struktura bat jarretzen du. Eta fase e, ezberdinak garaitzeko, ba, ba, puzle oso simpleak normalean egin barko ditugu. Elburua esamezela, ba, jokuaren amaierara egiztea da, ba, puzle guztiak gain dituz. Eta iazta, esamezela, ba, ba, ez daka jokuak, ez daka letre horirik ez daka zer, eh, azkenean jokua amaitzen dugunean, hau, espoiler txiki, txiki bat egingo dugu, baina ez dakigu zein den girisen motivazioa, ez dakigu zein den eh, zer gatikan dagoen, dagoen tokian, eta bar. Baina hala ere, ba, joku amaitzen dugunean ikusiko dugu, asko disfrutatu dugun esperientza bat izango dela, zeren, eh, ba, bueno, esamezela, jokuaren... Eh, alderik fuertena diseinua da, ba, ba, eskuz egindako diseinuak dira, baina ere bai, eta azkenean, naiz eta jokuak ez, ez duen interpretaziorik eta bar, ba, ba, ez dakit, ikusten ditugun diseinuiek eta, eta musikarekin jolasten dugun bitartean eta bar, ba, ba, ez dakit, nik pila bat disfrutatu duan, ba, esan dezau, bide bat dela, e, bidai bat dela, ez. E en horretan, y gainera ba hasieran gris izango da dena baina iritsiko da momentu bat non koloreak desblokeatzen joan hara eta abidez ba, ba oso oso zaindua dagoen joku bat da eta abidez ba kolore bat desblokeatzen dugunean ba acuarela efektu hori egingo du eta ikusiko du nola kolorea mugitzen den, osea forma oso realista no? oso, oso ondo ba marraztutako jokoa dugu eh Monetizazio aldetik, eh, ba ez daka ez, eh, gemarik, ez da free-to-play, ez dauka eh, publizitaterik, ez daka, zer jokua ordainiko eh, bueno, joku bat da. Nik kaso honetan, eh, Devolver Digital harritatzaak eh, ba, bueno, eh, eskaintza batean jarriztuen eh, Google Playen eh, euro batera. eta nik kaso horretan ere nuen. Beraz, ba, bueno, badak izudute joku honetara jolasten hasten zaretenean, ba, ez duzutela, ba, ez daungu zela, joku sartzea eta jolaztea, ez da, egongo ez, ez publizitaterik ez ezer, gainera, ez que da, da joku airik eta jolasten aztea, ez dauka zer ez ezer gehiago. Guztatu zai dana, oso politak, koloreak ere bai oso politak, e, azieran, ba, grizen diseinua oso simplea dirudi, baina gire ikusteko dugu, ba, nola, Hokua aurreratzen joaten denela eta koloreak desblokeatzen dituguenela, ba, diseño hori pizkat aldatzen joango da eta iritsiko da momentu bat, pues eren ez du, ba, somatuko aldaketa horiek baino iritsiko da momentu bat esango dugula. Ostrax, grisen pertsonaia aldatu gainda eta ez ez nago ziur noiz aldatu den, baino aldatu gainda, ez ta. Gustatu zaidan beste gauza bat bai, ba, e, musika da, musika oso sopolita da, musika kasunetan E, berlinist izeneko talde batek egiten du, ez dakit nungoa den, e, behiratzen egon naiz eta berez Bartzelonako talde bat dela jartzen du, berlinisten burua neska bat omen da, eta esamestela ba, musika oso polita da, goroak, musika orkestala, e, no behir, ba dauzka olako ikutuak, pixkat onirikoak, pixkat e, espazialak eta bar, Oso, oso erlaxagarria da jokua, eta gainera, ba, ba, esan bezala, markatu ba, ba, oso erlaxagarria da e, musika, eta gainera ba, jokuarekin oso ondo bateratzen da. E, nik, eta ez dizuet, e, egia esaten dizuet, e, jokua bukatu nuenean, egin nuen lehena, lehen gauza izan zen, e, girisen bideo bideojokoaren musika bilatzea. <laughs> Zeren, ba... Igu, Ni joko abukatu nun, eta nire buruan bakarrikan, ba, ba, ba kirisen abestiak zeuden, eta ez dira, ez, ez dira, oza, haotxak daude, baina ez, dauk, ez dauzka, ez dute letrarik, ez daukate ezer. Oza, dea, ba, hori arreglo orkestalak eta bar, baina, mm. eske, ba, buruan gel, gelditzen diren abestiak dira oso politata gainera, ba, ba, hori, ba, lan egiteko edo, edo ikasteko eta bar, ba, Ba, niri asko gustatu zainan soinu ba, banda bata. Eta nik galdero da kagurak gatu. Jokuaren e, funtzionamendua ikusita pixka bat, ba, nola azkenan da, bueno, aventura edo paseo bat bezalaia. Uh -huh. e, nik imaginatzen dut, e, posiblea dela jokua e, ordu guztitan pasatzea edo, Eta zenbora gehiagoen mateo, apitxat, ba, paisaiak eta lekuak piziat disfrutatzen, hori or, ere piziat pertsonala da, ez? Imaginatzen dut. Bai, hori e, or, alde txarretan salt, sartu dut eta ere bai matizatuko dut. E, Joko oso motz iruditu zaitu? Vale. Eta ni e, ez naiz askar joan, egon eh? e, dira fase batzuk ba, e, jokua mugitzen den ritmora eta barba askarregin barritu zula, ez dagoela erre direk joko horrela da, gine dago eta ez daka ezin ez duzu beste modu batera jolaztu. Baina e, gehienetan ba, pixkat gelditzen, diseinuak ikusten, zer enen ba dauzkete ba, ba, eske diseinaitu dituzte olako gauza, ba, txorradak dia, ez? Baina ba, dira ez, asierako estatu hori ba, ba, hautsi egiten da, eta behatzeko zati bati, e, bi ankatxo ateratzen zaizkio, eta ankatxoak dira, bi horlako bi, bi marratxo ateratzen zaizkio, eta mugitzen hasten da. Eta zuk mugitzen zarenean eta urbiltzen zarenean, e, segituan gelditzen da eta etankak, e, ez dakit, ez dakit ez, jasotzen ditu. Eta hor dun, hain diseinu e, simplea da, baina aldi berean, ba, ba, ez dakit, oso polita ez dakit. Gelditzen zera gauza guzti hori gauza guzti horiek ikusten, eta iristen da momentu bat, e, ba, joku pasatzen zuela, eta e, ohartzen zarela, ba, ba, bi ordu gehien ez zirauten duela jokuak. Oso-oso joku motza da. E, Erebaigia ere da, ba, zaila dela, segurazki lehenengo bueltan ba, e, gauza guztiak, e, puzle guztiak eta bar desblokeatzea. Ez da beharrezkoa gauza guztiak aurkitzea lehenengo bueltan, e, jokoa eztu esameztela, ba, pixat paseo bat da, e, disfrutatzeko paseo bat da, eta ez da beharrazkoa dena aurkitzea jokura, jokuaren e, amaierara iristeko baina egia da, bori ba, joku oso motza dela, eta seguraski, baina, ba, egian, bueno, bi iro buelta gehienen zemango dizkiozula, zeren, ba, esameztela, ba, egituan pasatzen den joku bat da, eta... Eta, eta behin hori egin da, ba, hain motza denez, ba, seguraski ez diotzu gauza askoz gehiu ikusiko. E, gustatu ez zaitan aldean ere bai sartzen dut, ba, errexade, osa, osa dut amezela, as, oso motza dela, baina eske oso oso erresa dela. Jokua diseinatuta dago, ba, pixatzu jokua garaitzeko. Eta ez di zu momentu, bat, ja, momentu batean jarriko ba, ba ezakit, ez, egoera batean non, zure pertsonaia, ja, ba, ez dakit, ilegin daiteken, edo, ez, e, beti, ba, ez dakit, e, tokiseguru batean egongo zara nola bit, ez, e, ez e, zerrek ez, ez dizu kalte gingo, eta e, lehenengoan ez, ez badozu puzlea garaitzen, bigarrenean izango da, iru, edo hirugarrenean baina jokoak ez dizu zigortzen horregatik, vale? Eta azkenean, klaro, Lehenengo, aldean, lehenengo orduan, jolasten nahi zarela, ba, ba, ba, ba, sentimenduak desbordatzen dituen ba, joku bat da, bisualki bai, oso, oso potentea, musikalki ere bai oso potentea, eta bar. Eta zure buruan ere bai, ba, ez, ez dut esango, ba, depresioaren zera hori ikusten duzula, baina bai, zure buruan azten zela nola bai teoriak egiten, nola, nola buka, zer zein deneska hori nola bukatzen duen, eta bar eh bañaregia da, ba, hori, ba esanmazela, ba oso oso erresia dela, ez, ez digu saltas zail, jarriko. E, eta beraz, hori ba, ba, bueno, ba, or, eta jokuan iraunpenarekin ba, ba pixkat, gelditzen zaizula, este sapo gelditzen zaizula. Eh orokorrean, orokorrean e, os, n, asko gustatu zaidan joko bat da, e, Nik, ba, bueno, askotan ikusi dut, e, ikusi dut, ikasi, da, askotan ikusita nuen e, youtube eta bar, eta, eta bueno, ba, Espainiako, Espainiarreztatuko, ba, bideo ba, bat zenez, ba, pixkat, interes handiago bat jarri nuen bere garaian, eta gainera, ba, esan bezala, ba, bueno, ba, bizualki oso joku potentea da. E, kas, nire kasuan partikularrean bintzat, nire bikotekideare bai ba, ba, artista da eta eta gainera akuarelatan e, lan egiten du, beraz, ba, bueno, ba, gainera ba, jo, e, akuarela efektu horiek dituen jokua dugu. Eta esan bezala, ba, a, neri asko gustatu zuen zaidan joku bat da, baina egia da, eta hau komentatzen dizuet, e, dago enpresioan eta ez del, Naiz eta hain garestia e zait iruditzen, e nik ba, rebaja batera itx itxarango nuen. Zere nahu jokoa ikusita, e Google Playen bost euro, ustut bost euro territan daola, e gero, ba, Stimen edo olako plataformetan normalean ama bost euro baino balio izaten dituela, eta, klaro, bi orduko esperintzia baterakon annaiz eta hain polita izan, hori ordeintza justifikatzea kostatu egiten zait. Eta, eta bueno, ba, esaten izan bezala, ba, niri asko gustatu zedan joko bat da, hau egia da, eta, eta behin telefonuan jokatu nuela, ordena gaioan nuen, zeren esango izuet, pantaia hundi batean askoz gehiagoa disfrutatzen dela. Haukera e, izaten baduz dute ba, kronkast edo relako aparatu batekin, Pantalla hundi batean ikustea, ba, seguraski askoz gehiotik disfrutatuko duzuela, eta batez ere zere erbai, ba, ba musikaldetik e, kaskoekin jolazten bat duzute, askoz gehiotik disfrutatuko duzute. Beraz, ba, bueno, ba, orokorrean, eta hau esan da, nik jokuari jartzen dideodan nota, sortzi bat da. Ba, asko, asko gustatu zaidan joku bat da, oso simplea, oso polita, e, eta zamez dela, ba, ba, ba ezakitez, e, ezakit toki seguru bada, azken azkenean ba, ba oso bukatzen zuunean ba oso ondo uzten uh, zaituen joko bat da naiz eta hain motza izan e, eta bono, alde hori alde negatibotan jarri dut baina e, daer zu eta biok ba, ba, bizitzen dugu bizitzen garen herritmoan edo azkenean bi ordutan joku bat garaitza ba, normalen ez dugu ikusten eta batzutan esker, eskertzen dare bai! <laughs> Bai, bai, ez dakit... E, Niuztu dela alderdi bat, positibo eta negatiboaren artean e, mugitzen dena eta ez... Alde batetik, ba, esperintzia politiara da, ba, penea mango diztu horren azkaraz bukatzea, baina ez Ba, bueno, aukera izatea horrea... Niuztu dute, ba, bueno, zaio honetan ze harrikuziko duguna azkenean da... Milak ahoku, milak aukera daudela... Bai. Eta orduan, bueno, ba, zentzu horretan, ba, aukera ematea, ba, e, esperientzia hori ba, ordu pare batea. E, jolasteko azte horretan zea, ba, jolazteko dugun momentutxoetan, ba, disfrutatzen dut jokua. Ba, igual, zaten duzun bezala bi orduetan pasara dut jokua, baina igual beste, beste bi edo hilo ordu gehiago pasara dut jokua disfrutatzen Orduan, ba, hori ere... Bueno, ba este baten zer, jokoa disfrutatzen dut eta gero ja ba beste gauza baten bila joango naiz. Orduan, hori da. Hori positibo dezela ikusi daiteke ere. Bai, bai, bai. Eta bueno, hau esanda? Ba, musika pizkat jarriko dugu eta saioren amaierarekin joango gara. eta saioran amaieran gaude, eta anuntzio egin bardugu, ez da, Dayert? Ez da sekretu da, baina, bueno, <laughs> eh, informazio gehiago <laughs> emateko, ba, bueno, esan edut, horrendik ez daukagu eh, data zehatzik, ez daukagu, horrendik, ez, ez, ez da jau eh, aste do ingo dugun, edo bi aste do dugun, ze, bueno, beste berri bat da, eh, guri brutal ja lanean hasiko dela, ja utziko dula, ora, Eh, gobernuatik bizitzen eta hortuan ba horrek ere du pixkat gure dinamika hori da hori da hori da eh, ba bueno ba, saiatuko gerela ba, e, bai bai eh, ara ciri gabe eman premizian eh, bai gozu ba bueno bailana aurkitutu dala eta eh, ze que sta bezala gure agian maistazuna aldatu daiteke baina va ditugu contacto baitugu irratia irratietan ezta taller Eta... Ba, Metelgaraxia zi urte zedo eh, ematen honora eh? irratian. Zazpi urtez, eh? Zazpi urtez, etu. Eta, ba, kasu honetan, ba, ba bueno, e, antxeta irratiko <coughs> aitorrekin izketan e, ari garela. Piskat, ba, <coughs> ba, ba, ba buer, haber, e, ba, gure saioa hor irratian jarri dezaketen eta zorte pixka batekin, ba, segura ere, bai, arroza zarean, eta bar, E, arrozarea da Bai, hori. Oso na den da arroz soma, eta baragian jarri dezakete eta beraz ba ba suerte fiska batekin ba e, mugei merrak e, ba bueno, irratian entzun algo edo, algo dituzue eta ere bai ba beste ba beste sorpresa bat, ez da? Ba, kasunetan, ba hasi garela SEO lanetan hu, interneteko ba, ba gidariak arrelako eta Instagram bat ireki dugu. Len ja. iBox iBox genuen eh Spotify enerbait, saioa jarri genun eta kasunetan honetan ba, Instagram ireki dugu eta Instagramen sartzen barazarete bai ikusiko dituzue gure bueno ere nere Photoshopeko eh, habilidadeak abilidadea ke ta nere bikoteari erakutsi dizki eta eta iaia etzetekan kaler, kaleratzen dituen berak ba nola daiteko ba hartela ba, ba, no ba, oso zainduak oso oso ezakitez politak egiten dut eta ikusetzen dut, eta e, nik egin dituan karatulak dira, bizkat ba, be, e, YouTubeko bideoko karatulak izango balira bezala, ezta. Eta <laughs> esan zean, honek... honek e, mm, oiukatu egiten dit. <laughs> ba, ekizute, ba, YouTubeko karatuletan ba, nola, ba, aurpegi bat horrela, arritzen den aurpegi, aurpegi bat agertzen da, eta letra moreak, eta dena oso itxusia, Baina, ba, ba, ni ez naiz e, artista grafikoa, eta beraz, ba, ez dakat ideiarik, eta esan nun, ba, bueno, ba, ingo dugu lako gauza impactante bat, eta jendeak ikusten badu, emateko. E, orain arte, sortan zor, dirik ez dut izan. <laughs> Zeren, e, ba, gust, e, gustatu zait egonda, ba, oieke egon dira, baina e, botak dira normalean, vale? E... Hor, eh, ba, eh, jartzen baduzu hashtag podcast eta bar, ba, zeituan agertzen dira botak, non esatu dute, ba, bere plataformaan eh, peixeat edatzeko eta bar. Baina, behira, esaten genuen bezala, behiratzen baduzu Instagram barra, eh, mugei merrak, mugamerrak, eh, hor harkituko ba, gure saioaren, eh, basea. zea, eh, anuntzioak eta bar, Eta ba, bon, ba, pixat, batez ere ba, ba moduan zeren Instagramen zin dituzu ba, loturak jarri, baina hor ikusten badotuzte argazkia, ba ekizute ba e, iBoxen beiratzen badotuzte edo edo Spotifyen basajoa hor eh e, e, enzun gai egongo dela. Eta eta eta estaki Zerbait gailu nuen, e, ah bai, bai, bai, bai, bai gainera, ba, diskor zerbitzari bat irekin nahi dugu, e, bueno, irekita dago, ja da, da, metalgarrazian genuen diskorreko zerbitzaria, eta, e, ba, pixkat, ba, ba, ba, zuek telefonoan jolazten, tele, e, bideohokutara jolazten bazarete eta bar, ba, nebozute horretan sartu jendearekin hitzegin edo zuen, jokoa bat ez ere, zuek, e, zuek, e, zuek engantzatutak, e, ba, zuek engantzatu zaituzten videojokuak edo hor jarri nahi bada dituzu, eh? ba, guk ikusiko ditugu eta seguraski probatuko ditugu, zeren ba, gu, gu guia elduak era, eta droak gustatzen zeitzkigu. Eta... <laughs> eta, ba, eta, bueno, eta metal garrasian, ba, pixkati biltzen ginen beti hor, e, parte hartze sustatzen, eta e, eta ferrak izataren artean, orduan, guk eti, ba, hori, e, partartu nega duzu edo, zuen analizi bat gurekin egin, eta horrelako zer gauza, ba, noski aukera izango duzu, Bai, bai, eta, bueno, batez ere, ba, hori, ba, sartu ezak, Instagramen eta idatzi, ba, zei txarrak zareten ni hoponen taraholazten naiz eta jarri jokoaren izena eta eta jolastuko gara eske joko horretara jolastuko gara beintsat ba hori ba guk e, guri ba ez dakit ez insultatzeko eta bar barsartua al zaitez eta nire ez importa bat ere ez ez, ez dak horretarako animorik Baianba esa bezala, ba hori, ba, ba, Instagramen egongo egon gara, egon ere bai eta ba nahi bozute gurekin kontaktuan jarri, ba, e, diskorren. Eta e, aztenoetan ere bai amaitzeko ja zen pilla gustatzenen eta ez, ez dakin nola editatuko koduda nau. Eh, pasatu dian, pasatu zian eh bat gamer erauntzia. Eh zagutzen ez nuena. Bain. Eta, euskeraz ba, ba, ba, uskeraz e, idatzitako ba, gamer blog bat da, edo bloga ez dakit berrigune bat, ez dakit? Bain. hori da berriak, ba, pixkat, bideojokoen inguruko berriak, eta ikusi dut ere, bueno, ez ditut guztiz entzun, baina analizia ditut zere bideo joko bat zuenak. Uh -huh. Pardon, bueno. Ba, horre ere, pentsatzen dut, egutsi bat lima dirre ere, egon, egon goda komunitate galt, eta ordu, uste dut diskorden badutela dut, ere, hor duana. Hor, abisatzen ditugu egu, zirranik sartuko gara da mamantu batean spam egitera, eta hori, bueno, e, ba, bideohoko e, mugikorreko bideohokoren jarraitzaiaren bat orkitzen badugu dugu, bago, no? Bara, da, ongi etorria noski. Hori da eta gainera ba, begiratuta ere bai ba, zuek streamingaren zaleak izaten bazarete. Ba, e, euskeraz streaminga egiten duten jendea dagoela, eta e, zerrenda nahiko luzea da. Beraz, ba, ba, ba, bueno, pa, proposatzen dizuet, e, Gamer erauntxia webgunera sartzea eta hor ba ba streaminga gustatzen bazaizue eh? ba streaming kanala kieta ara bai piskat bista bat ematea ba piskate ba, bai ba euskaraz zeindako kontenido bai ba asustatzeko esta horrita eta mm -hmm. hau esan da eta orain bai eh saioaren amaierarekin goaz urrengo azterarte, eta ez az dugu ja ba, demoras pasatu gara, beraz ba, ba, urrengo aztean ikusiko du haber eh, ze jokura jolazten garen oh, sorpresa uh -huh, sorpresa <risa> no, bueno ba, no, no, no. ba, urrengo aztean eh, entzuten gara, adio adio